Ahogy ezek a mondatok nappal van és éjszaka van, kitűnőek szétválasztó ítélethez, de összekapcsoló ítélethez nem alkalmasok, ugyanúgy a testnek hasznos ugyan, ha nagyobb részt vesszük ki a tárból, viszont a lakománál szokás és illem szempontjából, amelyet be kell tartani, nagyon csúnya dolog. Ha tehát valakinél étkezel, ne felejtsd el, hogy nem csak azt kell nézned, milyen mérti értéke van az előtted lévő ételnek a testre, hanem azt is, hogy a vendéglátóval szemben megőrizd az illendőséget.